Hej, nu kör vi igång den här podcasten som handlar om förlossningar. Jag heter Moa Gunnersdotter. Och det var egentligen så att jag själv ville lyssna på någonting som handlade om förlossningar. Och inte. jag hittade inget. Så då tänkte jag... Nej, om jag ska ju ta och bara prata med lite olika människor om förlossningar själv. Och nu gör jag det. Jag har själv två barn... Fem och ett och ett halvt, eller nästan sex faktiskt, och ett och ett halvt. Och bara tycker att det är spännande med förlossningar. Jag har ingen eh, speciell expertis inom området. Ingen barnmorsk eller så. Uh, jag tycker också att man får föda precis hur man vill. Det är upp till var och en hur man ska göra. Jag är inte här för att komma med några pekpinnar eller så. I det här första avsnittet så träffar jag min svägerska malin. Som fick sitt första barn här. Ganska samtidigt som jag fick mitt andra barn. Ja, lyssna och njut. Hej malin. Hej! Kan inte du berätta lite om dig själv? Um, jag kan berätta lite om mig själv. Malin heter jag. Jag är 28 år. Och födde mitt första barn när jag var 26 år. Som heter Jakob. Och är ett och ett halvt nu. Jag bor ute i skogen. Utanför Hedemora. Två mil ute i skogen. I en liten by som heter Dormsjö. Jag bor tillsammans med mitt barn och min sambo Theo. Som är pappa till barnet. Vi bor... Väldigt nära min, en stor en del av min övriga familj, ursprungsfamilj Och har ett väldigt nära förhållande till dem, till kusinerna till barnet och det är väldigt trevligt och bra. Jag har jobbat ett halvår efter att ha varit hemma och varit mammaledig och är nu hemma och är mammaledig igen. Mm. För ytterligare ett halvår eller några månader. Mm. Jättefint, nu kommer en hund Kommer hundskyddskallet komma med på podcasten Ja, uh -uh. mm. livet på landet Men vi går vidare Har du alltid velat ha barn? Ja, så länge jag kan minnas har jag velat ha barn Jag har fått höra ganska många gånger av min mamma speciellt att jag sa när jag var liten att jag skulle ha 17 barn och bo i kyrkan. <laughs> Kyrka. Ja, det, det var tydligen väldigt bra anpassat för 17 barn. <laughs> um, jag skämtar fortfarande om det ibland. Jag tror inte att det kommer bli 17, men jag tror att det kommer bli fler än ett i alla fall. Jag hoppas det. Det, det vore kul. <laughs> men uh, ja, jag har alltid velat ha för många barn. Det är, en, det är en föreställning som jag har att ha tre, fyra barn springande sig runt fötterna och dra mig i byxorna och ropa mamma efter mig. Får se hur det blir. Mm. Mm. Det blir spännande. Mm. Men sen blev du i alla fall gravid. Ja, mm -hmm. oh, herregud. Hur var det att vara gravid? Um, det var helt underbart att vara gravid. Jag har aldrig mått så bra hela mitt liv. Jag var ju, jag var ju liksom i någon slags... Eh, bara lyckorus i nio månader liksom. Och det var... Ja, det var helt underbart. Jag, jag, var ju så, jag kände mig så himla stark och pigg. Och hade otroligt mycket krafter under hela graviditeten. Och eh, jag kommer ihåg att det var. Jag har aldrig känt mig så himla liksom kraftfull och, och, och vacker och så här, ja, men fulländad som när jag var gravid. Och att jag sådär, kunde gå snabba promenader när jag var i vecka 40 utan problem. Och, ja, nu var de ju inte så snabba, men för att vara gravid så var de snabba. Mm. Och sådana där grejer jag gick liksom långa rundor. Och jag hade ju ont, jag hade ju foglossning och sånt där också. Det var ju jobbigt med sådana bitar, men överlag så var det ju bara världens underbaraste tillstånd för mig. Mm, så verkade du ju utifrån också mm. jag tror aldrig, aldrig jag har sett någon som verkar vara så himla bra Nej. och under liksom graviditeten och så vad, vad hade du tänkte du mycket på förlossningen? Och gud ja <laughs> från, från start tänkte jag på förlossningen från början liksom, direkt när jag visste, eller fick reda på att jag, eller fick det bekräftat så tänkte jag på det intensivt nästan under hela graviditeten. Och det var det var oerhört att läsa om folk och höra om folk som inte hade tänkt på den. Mm. Det var, för jag blev alldeles sådär, men herregud hur kan man inte för, eller alla förbereder sig såklart på olika sätt och sådär, men jag kände att jag var helt sådär men jag, vi gick ju en kurs också tillsammans med er med dig ja. Mm. Och din kille. Um, om, om mindfulness i födandet. Om medveten närvaro. Och hur man kan göra för att slippa. Få en tuff förlossning. Mm. Uh, och när jag, när, när, jag, när vi gick den. Uh, så kände jag att det var liksom. Pricken över i. Det var i slut, slut nu var liksom, ja, men nu har jag gått och tänkt och förberett mig och läst och jag läste någon jättebra bok där som jag fick låna av min svägerska Moa. Vi <laughs> ja, det var Ja, vi kanske kan säga utifrån att det är någon människa som lyssnar på det här som inte känner oss att vi fick barn väldigt nära varandra Just det. Jag fick barn fyra, fyra veckor före Malin. Så vi liksom, den här sista graviditeten som jag hade, hade jag parallellt med Malin. Mm. Vilket var ganska magiskt, måste jag säga. Ja, det var häftigt. Och få, få, ja, få, få vara så nära. Ja, det var väldigt bra. Vi, vi, hade, vi kunde ju prata om om man gick igen. Vi gick långa promenader på kvällarna och pratade om så här hur man modde och vad man gick igenom och sånt där. Mm, det ja, var verkligen. Ja, eller hur? för att det, det var ju som att du, du orkade lyssna på väldigt mm, mycket. Ja, precis. Kanske en som inte är gravid orkar mm. lyssna på. Ja, visst. Det är ju väldigt speciellt tillstånd och sen gå och prata i timmarvis om sin graviditet. Det är inte många som orkar om man inte är det själv. Mm. Alltså var vi ju så nära också. Eller fyra veckor är ju, speciellt i början i en graviditet, känns det ju så här rätt stort avstånd men det mm. krympte ju hela tiden så det kändes ju som att vi var väldigt Ganske, nä uh. nära också ja, så det, ja, det, var, det var verkligen som att vinna på triss <laughs> <laughs> att det blev så, så lyckligt ja, men var du liksom rädd? var du rädd någonting? hade du oro inför förlossningen då alltså? Nej, jag, jag tror inte jag hade så mycket rädsla inför det. Jag kände mig så himla beredd på den från början. Mm. Jag, var, jag gick ju runt och bara väntade på att det skulle börja redan alltså på en gång. Liksom. Från plusset på stickan till, till själva förlossningen. Det var ju bara en lång väntan. Och... Det, det jag kanske funderade på, det var väl mycket sådär, om jag skulle kunna föda som jag ville. Mm. Det var det jag gick och, var, och jag kände att jag var lite arg nästan på, på så här barnmorskorna, helt utan anledning. För att jag kände att jag inte skulle kunna föda som jag ville och jag kände lite att det kanske skulle vara deras fel och sådana grejer. Mm. Och jag var, sen hade jag hört mycket bra om dem där på farlig lösaret. men det var ändå så där jag var väldigt inställd på att få vara lite aggressiv mm. och jag var inställd på att få vara stå på med sånt här och jag, behövde jag ju inte göra överhuvudtaget mm. de var ju otroligt lyhörda men rädsla, nej, oro egentligen inte jag hade ingenting att oroa mig för kände jag mm. Och min, men det beror väl också på att jag mår så bra. Men och min, min mamma har ju haft fem väldigt okomplicerade förlossningar. hon har ju bara liksom velat göra det igen så fort det är när barnet har ploppat ut. Liksom. Hon, det, hon har bara längtat efter nästa. Så då, då känns det som att man får såna bra, ja, men så, någon som har sådana bra erfarenheter. Av graviditeter och förlossningar. Hon har liksom aldrig upplevt att det var några problem på något sätt. Ingenting som var jobbigt. Ingenting som gjorde speciellt ont. Vad tycker du om att jag var rädd för om jag har en sån mamma liksom som mm. upplevde det så? Kände du dig liksom starkt av hennes erfarenheter? Ja, jag känner mig framförallt stärkt av att hon inte var nervös också. Mm. Och inte orolig och inte rädd för våran skull eller för min skull. Det känner jag mig väldigt stärkt av. Mm. Hon, hon sa ingenting liksom, hon berättade inga så här, alltså hon berättade ju hur det var för henne och så men det var inte, hon var så himla lugn och jag hörde ju flera som frågade henne om hon var nervös eller orolig och du sa nej, nej, nej, nej de är så väl förberedda de har gått kurs och de har läst på och de har pratat hit och dit och sådär just det så det kändes det kändes ju inte som att det fanns någon anledning Mm. direkt. Så nej, jag upplevde nog ingen oroliga rädsla. Skönt. Inte vad jag kan komma ihåg i alla fall. Nej, jag kan inte heller minnas att du skulle ha Jag får fråga till. Dig. <laughs> nej, men jag kan inte heller minnas att du skulle ha nått särskilt. Nej. Alltså, inför det. Nej. Men kan du inte berätta liksom, hur du önskade att det skulle bli när du var gravid och tänkte så här? Ja, men så här skulle jag vilja att det blev. Hur på förlossningen? Ja, på förlossningen. Oj, ja gud, vilka romantiska drömmar man. Hade. <laughs> alltså det var ju verkligen så. Jag var helt, jag var helt uppe i jag tänkte jag skulle ha en, jag skulle föda i vatten och det skulle vara levande ljus och musik. Men nu är helt alltså verkligheten liksom jämfört med det. Inte för att jag jag är absolut inte besviken över hur det blev på något sätt, men hade jag ju kunnat göra det annorlunda förbereda mig på ett annat sätt. Så hade jag Om jag hade haft erfarenheten så hade mm. jag nog gjort på ett annat sätt. Mm -hmm. Men jag är inte besviken när hur det blev. Nej. Det är inte. Det är ingen, det har ju alltså fasigen, det blir inte bättre av det. Mm. det. Nej, kommer ju inte hända någonting. Men vad hade du, vad hade du tänkt dig då en, det var en naturlig förlossning. Det var en naturlig förlossning. Det var ingen smärtlindring eller vi provade sådana här TENS, TNS, eller vad heter det? Här, alltså, mm. Brickor. Jag vet inte om det är brickor. Jag tror att det är någon slags brickor eller någonting. Man sätter på ryggen, ner i ländryggen. Mm. Som, är, som man trycker igång, som är någon slags pulserande, som drar ihop. Är inte någon elektricitet? Ja, precis. Jag känner att jag har läst på väldigt dåligt om dem. Ja, nej, men mm. det provat jag använda. Hade du tänkt i det innan också? Jag hade tänkt att det, det fanns som alternativ ifall jag kände att jag ville testa någonting. Mm. Ehm, och jag testade det och den här barnmorskan var ganska oinkännande och bara drog på den där på 18 eller vad det var och så sa hon. Och så sa jag att men det här går inte för det brändes på ryggen. Ehm, och hon såhär, jag brukar vara tretton när jag är ute och går. Så det här skulle du nog klara av. Och jag säger, ja men vad har det med det här? Jag, jag försöker andas här liksom. Så hon brukade använda när de var ute och gick och ville berätta om det. Och, och jag bara, jag vet inte, jag bara sa ta bort dem liksom. För hon, mm. hon märkte inte att jag körde mitt race mm. med Theo där utan hon bara ville vet, hon var i en annan värld liksom. Så det provade vi Tog bort ganska snabbt Eller jag tog inte bort dem och upptäckte vi sen, Utan jag stängde av dem mm. För det blev en liten miste Men vi stängde av dem i alla fall Och jag bara andades Och andades Och halvsov genom hela förlossningen det låter kanske lite dumt Men det var typ det som hände Jag var väldigt borta ja, just det. Men vi måste nästan börja från början Ja hur du tänkte dig att det skulle bli. Ja, hur mm. tänkte jag mig skulle bli. Jag tänkte mig att vi skulle komma in eh, väldigt, I mean, att det skulle bli, att jag skulle vara i lite mer medvetet tillstånd mm. när vi kom in till förlossningen. Jag tänkte mig med att jag skulle ha lite mer kontroll över min egen kropp när mm. vi kom in. För jag var så otroligt trött. Det var mitt i natten och jag hade inte lyckats äta någon middag under dagen. Eller liksom på kvällen där innan. Jag fick inte i mig så mycket lunch för att det var... Jag var så himla in i mig själv. Till jag lagade jättebra middag. och Jag borde ha ätit den. Liksom. Det var ju bra grejer så här kraft, amen, som jag skulle få kraft av. Mm. Men jag fick inte i mig någonting nästan. Det var bara liksom andas och försöka. Så vi klockade med oss russin, som jag arbetade i med. Men i alla fall, jag planerade men jag föreställde mig att vi skulle komma in på förlossningen och kanske så sjunka ner i ett varmt bad. Mm. Jag föreställde mig att Tigo skulle typ massera mig, massera mina axlar, så här få ner mig i andningen ännu mer. Att jag bara skulle sitta där och vara som en ja men bara så här känna verkarna. Och... Vi hade till och med bränt skiva med musik. Som, mm. vi hade fått, som vi hade luskat fram hos grannen. Efter mycket om och men. Vi hade tagit med oss kuddar. Vad hade ni luskat fram hos grannen? Musiken? Ja, musiken. Vi hade så här, gått ner till grannhuset till Lisa Svan. Och sagt, hej, du har nog ganska bra, skön avslappningsmusik. Jaha, avslappningsmusik. Ja, avslappningsmusik. Mm. Och så hade hon... Och så visade hon oss vad hon hade. Och så gick igenom och så fick vi med oss en, en skiva. Med massor med låtar. Med sådana långa så här, ja, med valläten och vattenskvalp. Och, och jag kände bara, Åh, gud, ja, det här blir spännande. <laughs> <laughs> Inte riktigt vad jag brukar lyssna på kanske. Men jag tänkte att men, avslappning är bra. Det ska man ha. Vi se om vi använder det. Um, jag tänkte mig att jag skulle... Föda på ett... Uh, jag tänkte nog att jag skulle föda snabbare än vad jag gjorde. Mm -hmm. Att det skulle gå lite alltså lättare mm. än vad det gjorde. Mm. Jag föreställde mig att jag skulle sitta upp. Mm. Eller stå upp. Men i alla fall inte ligga ner. Uh, jag föreställde mig att jag skulle ta emot barnet själv med mina händer. Jag föreställde mig att jag skulle amma direkt. När, när Jakob var liksom beredd för det och sådär. När jag hade blivit, när jag sa att jag skulle få komma till bröstet och amma. Um, jag föreställde mig att jag skulle, ha ett bett, alltså jag skulle göra ett bättre jobb. Eller ett mer eget jobb kanske tillsammans med Theo en vad vi gjorde för vår föreställning var att vi skulle fixa det själva. Mm. Inte till vilket pris som helst såklart. Men att vi skulle vara där och göra jobbet själva. Och när vi skulle behöva hjälp så skulle de komma på fem röda liksom. Mm. Ehm, och så blev det ju inte riktigt. Att de kom på fem röda? Nej, det blev mer så att de fanns ju där. Och det tog längre tid. Förlossningen var ganska utdragen. Ja, just det. Eh, mer eller mindre då. och jag födde liggandes och det vart ju och det var ljusigt ja, det var lampor ja. allt sånt där som jag inte ville ha vart det ju mm. även om jag inte är besviken eller något sånt liksom, mm. jag ångrar absolut inte vad som hände men jag hade velat göra det annorlunda om det hade gått och förbereda sig på ett annat sätt mm. men jag fick ut ett, ett jättefriskt och fint barn mm. och det är ju liksom den man kan begära mm. Så, det var min önskan Ja, verkligen. Allra högsta önskan, liksom. Och att såklart att Theo skulle vara där det var ju verkligen en av de högsta önskarna. Mm. Att, att det inte skulle vara något sånt där. Att det inte skulle bli något tok liksom. Ja, men Theo sitter fast i en bilkö i Stockholm där han hade kört i diket i jävla eller ja, men, vad som helst. Mm. Utan vi fick ju vara där båda folk. Mm, verkligen. Mm jag föreställde mig nog också att eh, mm, att jag skulle vara lite mer med eller, ja, lite mer medveten lite mer närvarande mellan verkarna mm. för, det var, för då hade jag kunnat äta och kanske liksom prata med Tio och liksom hålla en kontakt med det mm. än vad jag gjorde nu och nu var det ganska mycket så att jag, jag somnade i nästan Just ökarna. Jag var ju väldigt alltså jag var ju väldigt slut men sen var jag väldigt avslappnad också på något vis. Måste jag ju ha varit eftersom jag nästan somnade. Jag kommer ihåg att jag vaknade av att jag hade en verk. Och sen och sen uh, somnade jag igen. <laughs> och de ja, trodde väl kanske att jag var... Jag vet inte, jag, ja, jag fick liksom aldrig någon grepp. Det jag hörde flera gånger, det var att jag sa att de absolut inte skulle ge honom PKU. Det var liksom det som rörde sig mitt hjärna, i hjärnan, med PKU-test. Och de skulle absolut, ja, ska pumpa klart innan jag klipper. Navesträng. Det var liksom mina ord som jag kommer ihåg att jag hörde mig säga. strängen ska pulsera färdigt, den ska vara slapp. Det får inte klippa innan, det var liksom... Och jag satt och bara, de vet. De vet att de har läst förlossningsbrevet. Mm. Det, de vet. Mm. Och en av barnmorskorna kom fram till mig och sa det flera gånger. att Vi, vi har förstått, det, det, du kan vara lugn. Vi har förstått din önskan. Mm. Det, du behöver inte oroa dig. Jag har förstått engelska. Det var lite, nästan lite fyllerprat. kan man tycka så här efter. Ja, man är kanske inte riktigt vid sina sinnesfulla bruk när man mm, föder barn. Det är kanske inte meningen? Mm. Nej, jag tror inte det. Men det kan jag tycka, eller om jag tänker på mina två förlossningar, det är att första förlossningen var helt borta mellan verkarna. Mm. Och andra var jag inte det. Mm. Då var det som att vakna upp och så kunde man liksom skoja och greja liksom ja, mellan verkarna. Helt opåverkad liksom. Mm. Gud var lyxigt. Ja, ja men det var ju. Det var, det var verkligen lyxigt. Det är så. Ja precis. Det var ju roligt. Men jag känner ändå att vi är ju liksom inne och pratar, snuddar om hur det blev på riktigt lite hela tiden. Mm. För det är det som är det intressanta egentligen. Så, så jag tycker vi vi liksom backar bandet och så vill jag, skulle jag gärna vilja höra om hur liksom förlossningen började. Uh, oj. Hur visste du att det var riktiga grejer som hände? Alltså, om jag ska vara helt ärlig, så visste jag nog inte det förrän jag var inne på BB. Mm, Okej. Okay. Om jag ska vara faktiskt. Men då hade du varit hemma och grejat med något i ganska många timmar. Ja, i alla fall. Ja, alltså, jag hade ju haft verkar regelbundna, verkar återkommande, verkar, men jag var ändå så där. Det gjorde ju inte ont. Och det, alltså, jag hade kanske inte föreställt mig att det skulle göra ont. Men jag hade nog föreställt mig att det skulle vara lite mer säker på. När det var dags. Mm. Det hade jag nog föreställt mig. Hur, ska, hur ja, var nu, det? Liksom. Hur var den dagen då? När du liksom, vad, vad, vad hände då? Den dagen när det var något som hände som du inte var säker på vad det var? Um, den, oj, av oh, gud. Uh, Ja, alltså under hela förlossningen så jag, hade jag ju mer... Oh, <laughs> ja, vi, vi, vi får gärna börja om Vi, vi, vi, är, vi, är, vi, är, ny, vi är nybörjare. Ja. Um, under hela graviditeten så hade jag ju känt vad man kallar för sammandragningar. Um, vad man kallar för sammandragningar. Uh, och... <laughs> Bara om, det, om du känner dig om. Under hela förlossningen... nej under hela. <laughs> under hela graviditeten så hade jag ju känt sammandragningar. Mm. Eh, som många gör. Eh, det är liksom ett sätt för, för kroppen att förbereda sig för förlossningen. Och för, alltså ett sätt för liv, livmorden att förbereda sig för förlossningen. Eh, den övar sig så att säga under hela graviditeten. Och en del känner mer och en del känner mindre. Jag kände... Ja, men så här Ganska normalt. Det kom lite då och då. Inte speciellt långa men lite sådär. Och eh, sen. När jag hade gått. 40 hela veckor. Och. Några dagar. Fyra dagar tror jag det var. Ja, var det? Ja, nej två dagar var det nog. Då så kände jag ju att, de kom, att det kom mera. Och att det var. Jag kände inte det där typiska trycket neråt som folk pratar om. Nej. Men jag kände att det var, det var mer jag kände mig mer inåtvänd och det här som man blir <går> när man ska ja, föda barn. Um, det som var speciellt då det var att vi bjöd in Mikaela och Björn, våra dåvarande grannar, mm. på en kopp te. Eller de kom in och pratade. Någon så, ja, typ så där och vi satt i köket och eh, drack te och vi pratade och jag var sådär att jag började fundera på eh, om det här kanske var real stuff liksom. eh, Och Björn kom ihåg, han var där men gud ska hon ha sådär tätt? Inte det här, gud ska hon inte föda snart? Och jag tänkte bara, ja men vadå? Det, det är lugnt liksom. Jag känner mig ju safe. Um, och de blev... De blev mer och mer täta återkommande. Och jag blev mer och mer sluten. Och jag var tvungen att typ hänga på tio ibland. och, så där. och um, Det var väl då jag började förstå att nu kanske det är dags. Liksom. Mm. Det är nu det hände. Vara, vad gjorde ni då här hemma? Vi... Satt ni i så ja, jag, jag ja, Det kommer jag knappt ihåg. Jag kommer ihåg att, tio, att när, väl, när, jag väl förstod, när vi väl förstod att det faktiskt händer, det är något som händer- eller mm. när vi började ana. Um, jag, tog, jag var så himla lugn. Men då var väl klockan typ. Alltså, jag kommer ihåg klockan, det är helt galet. Klockan var fem eller något sånt på eftermiddagen. Och Theo började laga mat. De, jag kommer ihåg att mycket av dem gjorde och dag te. Och Theo började laga mat. Han skrev fisk, potatis och grönsaker. Och så här. Och jag var jätte så här. Ah, men gud vad gott ska det bli mat och sådär. Och, um, och att ingenting i stort sett, fick i mig några så här salladsblad och lite så här smör och potatis alltså ja, ja, jag fick inte i mig någonting um, och det var jättejobbigt för jag kände att ska jag föda barn i natt, då jag ju käka liksom. mm, ja, jag det är ju något av det knäppaste som finns är att inte äta någon för föda barn <clears throat> jag fick inte i mig någonting och, men det är ju som vanligt och det var ju bra, för han behövde ju också krafter såklart Minst lika mycket. Um... Blev han nervös? Eller liksom, vad hände med honom när, när, när det började så här, oj nu händer det något här. Alltså han tog det jättelugnt. Han är ju en av de lugnaste och samlade personer som finns i hela världen. Och han fortsatte på det liksom. Det var inga... Han tyckte, tyckte väl att han skulle laga mat åt mig och... Ja, men han skulle, jag liksom hängde på honom ibland när jag hade någon verk. och Han stod där och tog emot mitt häng. <laughs> det var ja, Han var fortfarande väldigt lugn. Mm. Sen kom jag tydligt ihåg att det var ganska så här grådaskigt ute. Och jag gick runt i lägenheten när vi hade tio hade ätit middag. Och var helt alltså jag höll på att spricka för att jag jag fick typ det kommer jag ihåg eftertag jag fick ingen luft. Jag kände mig jätteinstängd som att det var kvavt inne. Ja och det var så här, jag ville jag ville ha liksom jag ville ha space. Mm -hmm. För att vi bodde ju i den andra lägenheten då och den var ju något mindre och ganska så här mörk och burrig och mm -hmm. lite som en grotta nästan. Man var ju inte att gå ut för att känna att det var dag, dag liksom. Mm. Så det var jätte, det var jobbigt. Jag gick runt och kände mig bara så här. Lite som att någon höll fast mig lite. Så vi drog på oss regnkläder. Det här var nog en av de absolut bästa stunderna i mitt liv. Vi drog på oss regnkläder och gick ut i regnet. Och gick dammsjön en runda på ja, vanligtvis kanske. 10 minuter. Nu tog det 20-25 minuter. Och det var så otroligt skönt att komma ut. Det var så där, det var nästan som att, man så där, som att jag vaknade lite grann. Mm. Och jag gick, jag kommer ihåg att vi gick runt och vi filmade. Och så mötte vi Karin, min syster. Som var ute och gick med hunden. Och det var ja, vi såg, vi mötte henne så vi såg henne precis komma upp för backen. Och precis när jag ser henne så får jag en verk. Och tvungen att stå och hänga på knäna med händerna så där liksom halvt, halvt neråt, böjd så där. Mm. Och jag kände, men gud, det här, det här nu kommer ju hon ju fatta. Mm. Sen vad, vad egentligen skulle vara för farligt med det vet jag inte. Men det kändes ändå som att jag ville, jag ville inte riktigt det. Nej. Jag ville att det här skulle vara mina och Teos grej. Liksom. Och så fortsatte vi och gick. Och så mötte vi henne. För jag lyckades liksom andas mig igenom den där verken. Hängandes lite grann där på Teo. Och så fortsatte vi och gick så mötte vi Karin. Och så säger vi hej. Och så slog vi följe typ 100 meter. Och jag var sådär. Tänk om jag får en verk nu. Tänk om jag får en verk. Herregud. <laughs> Vad ska Karin säga? Eh, men det fick jag inte. Utan vi fortsatte och gick och Karin, och Karin svängde upp hemåt. Och vi fortsatte längs med vägen. Och jag fick så här, men, återkommande verkar hela tiden. Och vi började säga, men gud, wow, det här är ju häftigt. Jag kan gå med verkar. Mm. För det jag var så här, nu kommer en till verk. Och så fick jag andas. Och så fick jag klämma lite på Teos hand. Och sen fortsatte vi att gå liksom. Det var riktigt häftigt. Det var ju så jag hade velat föda liksom. I den i den energin som jag hade mm. Mm. och vi filmade det kommer jag ihåg, vi filmade och filmade mig när jag, när jag berättade om vad som hände, att vi, ja, vi kommer få ett barn inom den närmsta dygnet förhoppningsvis jag går runt här i regnet med verkar Jaha, jag gjorde ni? Ja, det var jättemysigt mm. det, ja, det var jättemysigt och så filmade han mig när jag hade en verk också Uh, för det var liksom under samma inspelning uh, och sen gick vi hem nej det gjorde vi inte alls det vi gick nog en tillvända tror jag ja uh, jag tror det jag tror att vi gick en runda till Hon ja, gick två var ja uh, uh, jag kan... tror det jag tror det för vi var ute ganska länge för jag var så här. gud det var så skönt och det regnade och det var lagom svalt och det var väldigt lagom allting liksom mm. Det var augusti. Ja, det var augusti. Sl ja, 19 Slut. augusti. Ja, slutet på augusti. Ja, 19 augusti var det. Och det var... Så, ja, ultimat att föda barn där. Alltså. Um, så gick vi hem och jag satt mig i soffan och andades. Och Teo ringde till förlossningen och sa... Hej, hej. Nu ska vi föda barn <laughs> vad, ska vi, vad ska vi göra? Och de bara sa det att... Uh, hur täta verkar och hur långa verkar och sådana här grejer. Och vi försökte skriva ner och så. Men ja, men ni kan nog ta det lugnt stanna hemma så länge ni känner för det. liksom mm. för Det var inte så täta verkar då. Var Vad var klockan långt. då? Var det på kvällen? Ja, klockan var kanske... Jag tror inte det var så sent. kan var kanske halv, halv nio eller sånt där. Mm. Gud, jag smakade till dig. hör du det? Nej, jag hörde inte. Det bra. Jag hoppas inte bara... mycket Liksom. Um, klockan, ja, klockan var inte så himla sent då Han är um, Och vad sa de om verkarna? Var de så här? Den var inte så regelbundna Det var det som gjorde att jag var så här lite Osäker på De var inte jag, jag fick en känsla av att de borde vara mer regelbundna återkommande så och ungefär lika lång eller såhär, ja men man har ju sett på film liksom, men de kommer så och så ofta, ja ja, det var, så var det ju inte oh, um. filmförlossningar. ja, filmförlossningar dålig måttstopp på <laughs> verkligheten verkligen, men det var det, det var det jag hade i min föreställningsvärld på något vis um. <clears throat> sen um, började vi typ Dividera om när vi skulle åka in Det var så himla konstigt um, Theo han Han tyckte att vi skulle Åka in typ Imorgon bitti klockan fyra ah, Imorgon alltså Nästan imorgon ja, ja. uh, Och jag tyckte Jag ville att vi skulle Åka in tidigare mm. För att jag tyckte det var ah, men Det är bättre att vara på förlossningen Och kunna sova där Vila där och kanske äta och bara ha kunniga människor omkring sig. Än att vänta till klockan fyra i morgonbitti. Och vara jättetrötta båda två. Och till och ska köra. Och jag har inte fått sova. Och man blir bara, det kändes bara så himla dumt. Ja, det, vi har, det är ju en timme mm. ungefär. Ja, det är en timmes ja, resväg. Och det är så här ganska kringlig, krokiga vägar. Så att det är verkligen inte någon raksträcka, liksom. Utan... Det, var, ja, det skulle bli ett litet äventyr att åka till förlossningen liksom. mm. eh, Så ni höll på? jag vi dividerade lite och jag tyckte liksom att Nej, men hörru, nu är det jag som ska föda barn här visserligen ska du vara med men det är ju faktiskt jag som ska göra det stora jobbet liksom. jag, vill, mm. jag vill åka in jag vill, inte, jag vill inte vara där hemma och undra liksom. eh, så ringde vi till förlossningen och sa att okej vi, vi kommer in och då var det klockan 12 tror jag. Mm. Eller halv 12. Och så, jag hade ju packat bb då vecka 10 ungefär. <laughs> <laughs> och, och hade kollat igenom den 70 gånger. Ja. Mm. Och hade 50 olika ut utstyrslar till barnet. För att, ja men... men mest för att det var så här, jag tog med allt vi hade. Och ille barn som vi som vi ville ha, höll jag på att säga. Men så var det såhär, 70 olika ylletröjor vilken kommer passa i storlek och sådär um, så BB-väskan hade stått klar för mig ganska länge mm. och då var jag med så men jag kollar igenom den för 311 gången och då slängde jag ner lite såhär, men extra russin och någon vattenflaska och någon smörgås och sånt där Tio packade sin ryggsäck samma kväll, såklart mm -hmm. <laughs> Du känner igen det? Ja, absolut. <laughs> Och jag var ju lite stressad över det där under att han inte hade packat. För jag tyckte att det det kan ju faktiskt hända när som helst. Sen kanske det var lite extremt att packa i vecka 10. men vad gör man inte när man är beredd liksom? <laughs> För de som inte vet kan man ju säga att man brukar säga att efter vecka 12 så kan man brukar man kunna vara ganska säker på- att, att det kommer att bli en fullföljd förlossning. Eller graviditet. För att det finns stora risk, eller större risker- för att få ja, missfall. missfall innan vecka 12. Ja. Eh, så att vecka 10 är ganska tidigt- att packa en bebisväska. Det är ganska tidigt. Det 30 <hör> veckor kvar. <hör> <hör> oh, vad maniskt. Men det, det bara måste jag förtydliga, det var på riktigt en BB-väska som du började packa redan i vecka 10. Mm, mm. Absolut. Em, grejen var den också, jag tänkte jag föreställde mig också att vi skulle ha en lite annorlunda förlossning. Mm. Så min väska var ju ganska stor och ganska full alltså med ja, och jag jag föreställer mig ljus och sånt. Eller? ja med ljus och ser skivor och mjuka kuddar och schalar och, och alltså sådana här värmepåsar och, ja du vet. Och jag bytte mina jag bytte ut amningsbehåorna 17 gånger och jag vek om alla babyskläder och jag kollade igenom yllebyxorna till blöjorna 17 gånger och ja jag bara gick och drömde liksom i 40 ja. veckor. Okay. <laughs> um, ja, vi tog våra väskor Och åkte in Klockan tolv? Nej. Ja, runt halv tolv tror mm. jag var Halv tolv, tolv sådär Åkte vi in Och jag, som, jag satt och sov och andade Sov och andade, sov och andades. Ja, ja, det är helt galet För man kan andas <laughs> Mycket och intensivt Och koncentrerat när man har övat Alltså det är helt galet Men vi, alltså ja vi höll på i flera veckor och övade på att andas rätt. Mm. Och det är ju inte så ofta man gör det. Hur, hur, hur gör man det? Hur andas man rätt? Hur andas man rätt? Man, man, man, det vi fick lära oss på den här kursen, på det sättet vi gjorde, det var att man skulle andas så normalt och lugnt som möjligt. Och inte dra några djupa andetag. Inga profylaxandning. Inget liksom in i näsan, ut genom munnen. Ingen hyperventilation. Bara så lugnt, så lugnt man kunde. Och så. Ju, ju lugnare man andas, desto djupare andas man. Så mitt mål under hela grejen var väl att inte tänka andas djupt. Utan bara andas normalt. Mm. För det upptäckte jag också att när jag andades normalt så märker min kropp att allting är normalt och den gör det den ska om jag börjar andas extra djupt eller fort då märker jag att det är någonting på gång och då spänner man sig mm. Så det var bara det jag gjorde, jag bara andades hela tiden <laughs> um, och eh, Theo körde som en gud jag tror aldrig han har kört så bra i hela sitt liv <laughs> Han, han, han var jättetrött men han körde hur bra som helst det är så, ja, det var så skönt för att det var så här, ja, men han körde lugnt och han körde trevligt och det var mörkt och det regnade och jag satt där och halvsov och andades så det var den lugnaste åkturen till Falun någonsin liksom mm. och det var ju inte heller riktigt det man föreställde sig när man skulle åka till BB då var Det var liksom antingen akut med taxi eller ja gasen i botten ja, för precis, i helvete precis, bråttom, ja. halva ungen ute så var det inte, och det var skönt mm. och jag kunde sitta ner under hela bilfärden med ingenting vi måste stanna och jag måste röra på mig utan jag satt där halvlåg, jag hade rullat tillbaka ryggstödet halvlåg um. oh, jag ser liksom bilder framför mig hur det gick till, det är så häftigt um. Sen när vi kom in, återkommande verkar, jag tog, vi tog det jättelångt och vi så här funderade på var vi skulle parkera bilen. och Jag började fundera som en gud, hur, hur långt gånget är? Eller liksom, hade vi egentligen behövt åka in så här tidigt? Vi kanske, vi kanske liksom, ja, men jag kanske inte är så här på gång att föda jämfört med ett dygn eller så. Men vad ja, här herregud nu är vi här liksom. Vi hade, vi, hade fått, vi, hade fått, vi hade pratat med Teos mamma som bor i Falun. Och hon sa det, men vadå? Är det, så att ni inte, är det så att de skickar hem er av någon anledning eller sådär? Så kan ni bara komma hit. Mm. Och det var jättebra alternativ. Sen vet jag inte om jag hade velat göra det. Jag hade nog velat vara hemma och vänta på att få föda. Mm. Uh, för det, ja. Men... Uh, det fanns ju som ett alternativ. Och det var jätte, jättefint att de erbjöd det. Liksom. Och de har bastus. Vi hade kunnat sitta i bastun och verkat och hålla på. Mm. <laughs> liksom. Men det vart inte så. Utan vi blev kvar där på BB. Och när vi kom upp dit. Så började jag med att inte gå in i entrén. Utan jag började med att få en jättelång verk. Så jag blev stående precis. Det en korridor så här som alltså man går igenom och sen så är den sväng i korridoren, och så går man in i den dörren. och Jag hörde barnmorskan öppna dörren och hon såg inte mig för jag var liksom bakom hörnet av korridoren. Så det enda hon hör det är liksom hur jag andas och säger mm, mm så verkligen. Tänkte, ja, hon, hon är väl van med det mesta. Hon är ju barnmorskas. Hon är väl van med kusser i korridoren tänkte jag. Så jag stannade på där en stund och sa: Ursäkta, jag fick mig märk bara. <laughs> hon, ja, ja Du får verka hur mycket du vill. Liksom. Det, var så, det var så självklart för jag förstod när jag kom dit att Herregud, jag kan låta och bete mig hur jag vill. Liksom. Ja, just det. Jag ska föda barn. Det är, liksom, det är bara det som är grejen. Sen om jag låter som en ko eller bröder som en LD, spelar fasken ingen roll. Um. <kör> e, så blev vi inskrivna Och sen Kollar ju barnmorskarna Hur mycket man är öppen mm. Och det Då blev jag så himla Jag inte blev sviken Men fan så jag har inte kommer längre liksom. Då nej. var jag bara öppen tre centimeter Åh ja. oh, nej Ja, lite grann så var det. Mm. Herregud, då har jag ju liksom massor kvar här. Jag tror det hade kommit hälften åtminstone. Eller, ja, men ja. Lite längre i alla fall. Va, tänkte du så här innan den undersökningen, tänkte du så ja oh, jag hoppas fem liksom? Eller? Nej, jag, nej, det tror jag inte. Alltså jag tänkte, jag tänkte mer så där bara att det vore ju, det vore ju, nej det tänkte jag nog inte. Jag blev nog mest lite så här ha, mm. ha, då får jag sitta här i två dagar. Då, liksom. Hade, jag liksom det kändes ändå som att jag hade hållit på och verkat med uttryck, ganska länge mm. liksom, under kvällen och sådär, och så hade jag rört på mig tänkte jag, inte för att jag riktigt kanske tror på det där med färgknäpp och röra på sig och allt det där, gå i trappor och sånt där mm. och äta saker, men jag tänkte ändå att ja, men det, det är bra för kroppen liksom, mm. att röra på sig när man ska, ja det är bra i allmänhet men då är det extra bra när man ska föda barn och hålla igång kroppen och den kanske är lättare att göra sitt jobb. Och sånt där. Man blir rekommenderad att röra på sig när man ska föda barn ifall det inte har hänt så mycket än. Mm. Alltså ja, liksom, att gå i korridoren. Liksom. lite ja. Ja, absolut. Um, så då var jag lite. Ja, men lite där Putt, kanske. <laughs> mm. um, men det, det var ju ingenting att göra åt det. Det var ju bara att, att vänta på mer grejer liksom. Mm. Um, och vad hände sen? Jo. Sen hände ju det bästa som kunde hända under hela. Och det var ju att. Vi fick in våran barnmorska. Eller ja, kanske inte det bästa. Det bästa var ju när jag kom Men det bästa under kvällen. Det var ja. ju bara. Jag, blev helt, jag började nästan gråta för att jag var så glad. Vilket var ganska knäppt. För vi, vi visste ju nästan att vi skulle få henne. Um, då Hur visste ni? Jo för att. Vi hade fått en liten hint om att man kunde be om ja. en barnmorska. Mm. Eh, av vår eh, barnmorska på mödravårdscentralen hade sagt att ja, men, fråga om, om barnmorskan som ni vill ha finns där. Ja just det. Då kan någon så kan ni önska henne. Det får man göra. Liksom. Har de inte tid att göra så, då gör de inte så. Men har de tid så är det klart att de gör så. liksom. <hör> Så vi önskade en barnmorska som vi hade gått kursen med den här mindfulness -kursen. Vi önskade, om, han, om, om det fanns någon person där som, som kände till det här sättet att jobba på när man födde barn och, eller var medveten och sånt där så önskade vi att få henne. Hade ni skrivit det i förlossningsbrevet eller vad gjorde ni det muntligt? Nej, vi sa fram? det muntligt. Nej, vi sa det faktiskt när vi ringde till BB ah. och sa att vi skulle komma in. Okay. Då sa vi det att om det finns någon där som vi har, vi har gått den här kursen om det finns någon där som kan det här så vill vi gärna ha henne. Mm -hmm. Eller ja, så sa vi. Och vi visste ju inte hur många som det fanns där som, men det var en ja, det var en wild card liksom som vi bara chansade på. Så då alltså Kliver klev drömbarnmorskan in. Ja, drömbarnmorskan kliver in genom dörren och jag varit alldeles är det ni sa hon. Och ja, det, ja, tack. Liksom. <laughs> oh, Gud, vad bra. Vilken, vilken röta. Liksom. Mm. Herregud. Vilken, vilken ofantlig tur. Och sen ja, så hjälpte hon oss. Hon, hon visste ju precis vad det gällde. Hon hade träffat oss innan. Så hon, hon tyckte ju liksom men fortsätt. fortsätt. Du, det, ni, ni är inne på rätt spår. Det är bara att fortsätta. Fortsätt jobba ihop. Theo finns där. Han, han ska vara med dig och du ska få stöttning av honom. Och jag stöttar honom så han kan stötta dig. Liksom. Vägleda och sådär. Och det var, ju, det, var ju, det var ju bara wow. Liksom. wow Nu kommer ju allt att gå bra. Ja. <laughs> nu kommer det rulla på. Precis som vi vill. Nu kommer vi få bada med levande ljus. Och lyssna på valmusik. <laughs> allt det där härliga. Ja, precis. Ja. Um. <clears throat> Och hon hjälpte oss ganska mycket och hon kom in och vi pratade och vi, hon frågade om vi använde oss av tekniken och sa ja gud det är det enda vi har gjort nu i 40 veckor liksom. vi har övat, vi fick ju en skiva då på kursen om man kunde, som vi skulle öva oss på eh, att vara medveten med barnet i magen mm. det låter ju flummigt så in i Norden men det var så otroligt bra det var så otroligt härligt. Man skulle lyssna på olika stappningsgrejer då. Och hålla handen på magen och föreställa sig barnet och se barnet och känn om barnets parkad. Det var jättemysigt. Det var jätmysigt. Så det hade vi liksom som regel att minst tre gånger i veckan. Och jag tror vi fick till det nästan alla dagar, nästan varje kväll. Det är helt stod man det. Ja, det var, det var jätte. Det var så här. Amen, regel, istället för att kolla på film så gick kvinnor och lyssnade på det bandet liksom, kanske inte alla varje veckan, men herregud jag minns det som att det var liksom, ja men det var standardgrejen liksom mm. um, och vi använde oss av, av den tekniken vi hade fått lära oss såklart, det var ju det vi ville det var det grejen och det kände, hon var liksom, hon bara, hon bara peppade oss och det var himla bra och hon lät oss göra jobbet, hon satt bredvid när jag fick verkar och så här guidade till och och tipsade om olika förlossningsställningar, hur man kan göra vilka förställningar man kan ha när man födde barn jag kunde vila i t armar jag kunde hänga på sängkanten jag kunde sitta på sån här pilatesboll och ja, sådär så satt jag i sänget lite och vi ja, så här, tog lite kort jag visade med fingrarna hur många centimeter jag var öppen på varje kort det gick ganska segt men Ja, det känns bra. Sen framåt, framåt, jag tror klockan var... Ja, jag sov, kommer jag ihåg. Ja. Just det det var, jag gick ganska långsamt och verkarna så här avtog. Och det var väl egentligen... Alltså det var ju egentligen absolut ingen fara eftersom jag inte var så mycket öppen. Mm. Men det var ändå så här lite jobbigt. Man hade ju velat att det skulle rulla på lite mer. Mm. Eh, däremot så fick jag inget, jag fick inget liksom, gå upp och röra på dig gå upp och gå i korridoren, ingenting sånt Nej. för det hade jag ju nog kanske antagligen gjort mycket bättre om jag hade vetat Men så här, upp och gå istället för att somna när klockan var tre och jag var helt slut Mm. Kanske, jag vet inte, eller både och men, liksom. men kan det inte ha varit bra då att det kanske så här var naturens sätt och bara nu behövs det en liten ja, paus jo, kanske det. för att få somna ja ja Jo men det var ju, det, jo, det var ju jätteskönt så var vi sov mellan tre och fem eller tre och sex tror jag eh, och jag tyckte så himla synd om te för låg på sådana här hård madrass på golvet med kläder på och frös och jag låg i, kanske inte en jätteskön säng men i alla fall en säng och, och jag blev så där, men alltså, han fick inte plats i sängen. Men det, jag kände så himla konstigt att han skulle ligga ner på Han behövde ju vila såklart liksom. Mm. Vi behövde ju plats på att två att vila, men det var bara tusan. Han är ju också slut liksom. Mm. Um, okay, jag tror Martin sov på någon typ sack och säck. Ja, alltså det, till och med. ja det gjorde Theo också ett tag. Mm. Eh, för det var ju, sen vart det rusning sen på morgonen med fler barn. Så då fick de, eller fler föräldrar. Så då fick de plocka ur plocka ut madrassen ur vårt rum. Så då var det sakasäken kvar. Ja, okay. Det vart jätterusning. <clears throat> men i alla fall eh, jag vet inte när de går av sitt nattskift, barnmorskorna. Men om det är klockan sex eller klockan sju, det vet jag inte. Men jag kommer ihåg att när vår barnmorska då, som jag föreställde mig, skulle hjälpa oss att förlösa. Mm. Eh, kom in och säger att hennes skift tar slut om en halvtimme. Då var jag så ja men då kan jag väl skita i det här då liksom. Varför? Alltså, totalt hopplöst liksom. mm. Ska hon gå nu? När det precis har börjat det här äventyret. Men jag kommer, ju inte, jag kommer, jag kommer inte få hjälp då, tänkte jag. Jag var helt inställd på att, ja, men då kommer det här skita sig liksom. Jag kände mig så osäker på, på, inte för att de andra var dåliga på något sätt överhuvudtaget, men just att ha henne kändes som en så enorm liksom. Mm. Um, och de andra visste ju också vad, vad det handlade om. Att vi hade fått så bra hjälp av henne och att vi körde på den grejen liksom. Så att de var nog de var, de var också är ganska avvaktande, de andra barnmorskorna kom jag ihåg att de, var, de tog det ganska lugnt för de visste att vi eller de hade väl läst förlossningsbrevet mina stora arga buksäver om att vi ville göra jobbet själva liksom. så det är inte konstigt att de hade, undan. Jag hade kunnat börja slåss nej men. <hör> ähm, äh, vad var jag någonstans? jo Barnmorskan gick av sitt skift. Ja, och det kändes tungt. Ja, det kändes jättetungt. Jag ville typ bara gråta. även vet inte om jag till och med kanske grät. Kanske också var för att det var ganska. Ja, hormonell och slut. Men... Och trött. Och trött. Måste varit. Men. Eh, det var sorgligt. Mm. Jag är himla ledsen. Och Theo också så här. Jaha. Det, det kändes som att han fick, fick för sig att han måste bli starkare då. Liksom. Mm. Att nu hade han kanske inte samma push och backup liksom, av, av barnmorskan. Utan äh, ja, men nu, nu skulle han få göra det jobbet som hon hade gjort lite grann. Liksom. Han skulle inte få någon, någon knuff i ryggen och sådär. Utan nu, ja, men nu gäller det för Theo att, vara, att göra det jobbet på något vis tror jag han kände lite grann för att, han blir lite så här. Oh, Okej, okay, nu kör vi liksom. Mm. Nu, nu, jäklar, nu är jag nu är jag som gör det här jobbet. Ah, pepp, pepp liksom. Vi mm. har um, fortsatt med mina. Oj, då. Nu vaknar jag. Nu vaknar jag, Jakob. Jag ska gå in och lägga om honom. Ja, gör det. Jag pausar. Ja, Nu tror jag att vi är igång igen. Ja, men det lyser. Så, Jakob vaknade. Nu vi han igen. Mm. Um, mm. Nu skulle man ha gjort, känner jag, en anteckning vad vi pratade om. För jag måste glömt bort. Vi pratade om att hon slutade. Ja, sitt mm. skift. Barnmorskan. Vi mm. barnmorska. Gick av sitt skift. Drömbarnmorskan. Dröm ja, precis. Um, ja. Men det rullade ju på. Liksom. Det, det gör det ju när man ska föda barn. Det rullar ju på. Jag måste komma tillbaka nu lite grann. Jag måste minnas lite här. Jag fortsätter väl att jobba med mina, med mina verkar där. Och jag kom liksom aldrig, jag fick ju förfrågan hela tiden av vår nya barnmorska om jag ville komma upp i sitt eller om jag ville stå, om jag ville duscha sånt där som jag hade skrivit i mitt brev ja, just det. att jag vill gärna prova duscha, jag vill gärna bada liksom. mm. det, det verkar skönt sådär, det verkar bra um, så de, de frågade mig hela tiden, de erbjöd mig hela tiden vill du inte komma upp och duscha nu jag bara, jag kom inte ur sängen jag var så slut och jag fick inte in mig någonting av det vi hade med oss i Massekväg jag fick i mig lite vatten då och då till och lyckades peta i mig så här, ett russin och sånt där. Just det, det var roligt. Jag, vi hade fått tips eller ja tips om, om russin just. Mm. Eh, från dig tror jag det var. <laughs> ja, det var jag som hade drömt om russin när jag födde barn. Eller det var du som hade drömt ah, om russin? Jag ville, ha, jag ville ha någonting och så bara allting känns riktigt ja, förutom russin. Ja, russ. russ. ah, just det, det var grejen liksom. Ah, ah, ja, ah, mm. precis. Ja, precis. Det var därför vi hade med oss russin. Mm. Jag fick inte i mig så mycket russien. Alltså det var en jättebra energikälla. Och vi hade en massa sådana här bars och sånt som vi hade köpt på hälsokraft eller något sånt där här. Mm, så. så det var ju bra grejer, men det var ju bara tio som åt Och det var ju bra. Han behövde dem verkligen. Jag behövde dem också, men han behövde dem verkligen också. Så att det var jättebra att någon åt dem. Liksom. Så fick han i alla fall den energin som de gav Um, och under, alltså under hela förlossningen liksom från Från början när det verkligen satte igång så, Och till slut Till slutet så Gav han mig russin mm. liksom. Och jag kommer ihåg att Jag sa uh, För han försökte att ge mig Tre russin någon gång Och det, jag öppnade inte ens munnen för det var för mycket Det var alldeles för mycket Jag kunde liksom inte tugga tre russin <här> Och sen, <laughs> inte en chans <laughs> Inte en chans liksom. Sen kommer jag ihåg att han provade med två russin um, Och det gick Alltså jag tog emot dem Men det var jättesvårt att tugga två russin Det gick inte, jag hade liksom inga krafter till det Så att han petade i mig ett russin Åt gången Kontinuerligt liksom, Och sen fick han i mig vatten det, det här låter ju som att jag Var lite såhär Nästan okontaktbar det var jag också. <laughs> jag var ganska okontaktbar. Ett under, ibland så kan jag tänka men gud, att, jag, att jag överlevde. Jag borde ju kanske ha dött där för jag var så borta. Man mm. fick ju blodbrist och grejer sen. Men det är väl en ganska vanlig grej att man inte vill äta. Ja, det är det väl. Man är liksom... Ja, det känns väl ganska kanske naturligt. Man är väl någon helt annanstans. Men, mm. men efteråt så kan jag tänka liksom att märkligt att de inte var oroliga eller försökte kontakta mig mer mm -hmm. liksom nästan Sjukvården, äh. ja lite så men de hade väl koll på mig de märkte väl att jag hade styrkan ändå för att jag, jag klarade av att krysta liksom. mm -hmm. um. nu är vi liksom på förmiddagen ja nu är vi på förmiddagen nu är vi kanske kring så här ni nio nio, mm. halv tio någonting. nu börjar det ju verkligen hända grejer ja ah, Vad hade hänt med verkarna under natten och sen när de, alltså de, de avtog, pausade? Ja, de pausade ganska mycket mellan, ja men när vi sov. lyckas vi sova några timmar, mellan tre och fem, tre och sex och sånt där. Och sen när vi vaknade igen så det fortsatte ganska lugnt. Det ökade, men det fortsatte lugnt. Liksom. Uh -huh. Tätade verkar och jag började, så här känna att, ja, men jag började känna av att krystverkarna var inte jättelångt borta. Jag ville, liksom, ville hjälp Lite grann känner jag. Och jag låg fortfarande. Jag låg i sängen. Det, den värsta förlossningsställningen man kan ha. Ja, alltså enligt ja, gravitation och grejer. Liksom. Man födde ju nästan i uppförsbacke. Mm. Och det är ju helt vansinnigt egentligen. Eh, jag hade en sack och säck bakom ryggen så jag halv låg på den. Men jag låg mer än jag satt upp. Så det var uppförsbacke för barnet att komma ut. Mm. Eh, och det var ju bara knäppt. Men jag kom inte upp. Jag kom ingenstans. Jag var så himla slut. Um, de, erbjöd, var... de erbjöd mig flera gånger. Ska du inte, alltså, de erbjöd mig att, att gå på to. alltså, De erbjöd mig att, att resa på mig flera gånger. Det var inte så att någon drog i mig eller så. Men de, hela tiden var de där frågade om jag liksom ville göra olika saker. Um, hade du velat att någon drog i dig? Du hade jättebra chans. <laughs> Ja det är bra du, du, du känner mig um, Nej men jag, Ibland såhär Efterhand så kan jag tycka att Alltså både ja och nej tror jag. Mm. Både Alltså hade de gjort det Då hade jag nog som sagt gett dem en käftsmäll Det hade nog inte varit några så tankar Om att inte göra det Men Men jag hade Det hade varit bra Men jag hade nog inte orkat Jag hade nog bara antagligen ramlat ihop Golvet, eller liksom. Mm, Vad vi att sätta mig på golvet eller? Något. Jag men jag nånting jag på nu, Man borde införa en sån här förlossningsstol. Men alltså inte bara pall utan stol med ryggstöd, typ en skrivbordsstol som är öppen liksom, mm -hmm. Som bara har en ring som man sitter så. Ja. Ja, det ska vi köra. Istället för pall tänker jag. Det är bra med pall också, men jag tänker att det något som är stöd. stöd. Ja, precis. Mm -hmm. För de som blir som mig. Ehm um, Och sen kommer jag ihåg att jag... Alltså det, det var så konstigt för när vi kom dit så regnade det. Det var mitt i natten. Och sen när vi vaknade sen så var det sol. Ja det var katten på. Ja det var katten. Ja han stod inte i. Det var sol och det var så här, Man hörde nästan fågelkvitter och jag var så här... Men var är vi någonstans nästan till För att det var så... Vi kom dit mitt i natten och det regnade. Och sen hade de öppet fönster. Alltså när de kom dit så funkade inte fläkten. Eller värmesystemet eller något sånt där i rummet funkade inte. Så att det var, jag tror att det var 18 grader där inne. Så det var ganska kallt. Plus att jag var ganska så här slut och eh, trött och matt så att jag eh, frös under stort sett hela min förlossning. Jaha. Jag födde alltså i yllestrumpor och tjocktröja. Jaha. <laughs> <laughs> och det här är simlå komiskt för att alla var på mig och frågade om ska ska inte ta av illa strumporna ska du inte ta av sockteren och jag sa men jag vill ha täcker på mig jag var så otroligt kall jag bara lög och liksom jag hade nästan feberfrossa jag hade väl säkert också feber men, um, och jag var så himla arg på dem jag sa men jag fryser jag tar väl inte av mig, men jag fryser jag ville bara att de skulle sluta chatta om att jag skulle ta av mig tjocksocker liksom. så jag födde i en av pappas gamla jobb med flis, tjock flis på helt sida. En sån här jag menar, typ uniflex eller något sånt där med dragkedjan, svart mm. liksom. Ja. Märkliga grejer. Och mina dubbla tjockstrumpor. <clears throat> Men nu har jag sprungit i förväg. Ska mm. jag backa lite. Um, jag måste säga, jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände. Det flöt väl på när föddes han Det är helt okej när han föddes. När fick en tid för han? 14, någonting. 14. Jag kollar mina papper. Det kanske inte är så viktigt just exakt nu. Jag tror att han föddes klockan 14. Något sånt. Men då gick det ju ganska. Alltså. Ja, precis. Det gick ganska, ganska lagom fort egentligen. Hade det, mm. gått, hade det gått fortare så hade du nog kanske gått för fort. Mm. Eh, men jag hade nog... Min, min önskan, min tanke sådär, hade nog varit att jag hade fött honom. Att det hade gått, liksom rullat på under natten. Och att jag hade fött på morgonen. Mm. Att det inte, inte hade blivit de här timmarna där på natten som bara var... Liksom, Väntetid mm. Även om jag säkert behövde dem för att sova Och vila upp mig men... um. mm. Framåt Framåt uh. ja, så alltså, det, det var också så märkligt För jag kommer ihåg att jag ligger under täcke Med tjock Jag ligger på sidan då Med, ben, med ena benet upp liksom, En sån här otroligt obekväm förlossningsställning Åh oh, gud, det är sånt här alltså en sån här foten upp i en ja, grej. Ja, precis. Helt oh, värdelöst. Sen prövade jag första gången också, uh, den vidrigaste uh, skit jag gjort. Uh. Och de var så där, de ville väl mest att jag skulle liksom, amen, att jag skulle röra på mig på något vis i sängen. Mm. Så jag halvlåg halv satt på en sack och säck som jag hade bakom ryggen samtidigt som jag låg på sidan under täcke med ena benet upp och Ja, det var ju värdelöst. Liksom. Det var ju inget bra. Men då kommer jag ihåg i alla fall att jag bara sa, men gud, jag har en ballong mellan benen. Oj, nu blev det blött. Och då var jag såhär, aha, det var vattnet som gick. Så det gick, det gick jättesent. Jag tror att vattnet gick en, kanske två timmar innan Jakob kom ut. Jaha. Och jag tänkte väl så här, men det är väl första tecknet på att förlossningen är på gång liksom. Att vattnet går i duschen eller något. Ja, nej, nej. Utan det var Och då var det varte ju stå hej. Liksom. Då skulle jag byta slakan och jag rullade hit och dit och sånt där. och jag och så för jag ännu mer. Och så lyckades de kränga av mig min tjocktröja och få på mig en sån här sjukhus hetsna vit skjorta. Mm. Um, och jag bara frös. Men jag kommer ihåg i alla fall att jag låg under täcket när vattnet gick. Oj, <laughs> nu har jag en ballong mellan benen. Men det kändes ju verkligen så och så puff, liksom. Mm. Um, oh Gud. Sen... Um, kommer jag ihåg att jag la mig på rygg och så gled jag ner ganska långt. Och det var inte bra heller för jag låg mindre och mindre på, på, eller jag satt mindre och mindre så jag gled liksom ner. Mm, från liksom själva sak och säcken ja, som precis. du hade under ryggen? Ja, ah, ja. Så att jag blev från halvsittande till nästan helt liggande. Men vad hade du benen då? hängde de fritt. De hängde väl fritt där. Nej men det värsta, ja, det, är så, ors. det var inte så bra det där för att jag det var så tråkigt, tråkigt för att de placerade ju mig i ty, den typiska gynställningen. Ja. Så jag fick ju jag fick ju den här ja, så jag låg ju i gynställningen för det. Det hade du hade du inte velat. Nej, det hade jag inte velat. Det hade varit det var ju det var ju tråkigt och det kändes ju Ja, eftersom det blir att man föder i uppförsbacke. Mm. Det, man föder ju emot gravitationen liksom. Mm. Man får ju ingen hjälp alls av den. Um, så jag... Um, när jag låg där och kristade som en tok. Och... <laughs> oh, just den det måste jag berätta också. Det var innan jag kristade som en tok. Uh, Tidigare på förmiddagen så... Alltså, jag... Mitt, mitt, min... Min säkra punkt. Min, min klippa liksom. Som satt bredvid mig hela tiden. Och, och var, så här, gav mig russin. Och klappade mig på pannan. Och försökte att... Så här, bara, ja, och vara den, den ultimata sambon. Liksom. Um, han... När jag somnade mellan en verk- så råkade han gå på toa. <rätts> um, I samma rum. Alltså inte i samma rum, men toan fanns i rummet. <håll> <håll> var <där> <håll> ja, han, han kissade inte i samma rum. Han gick på toa i, i rummet. Uh, I alla fall. <håll> Och när jag vaknade då- um, efter en verk så var han borta. Och det var det första, absolut första jag såg när jag slog upp ögonen varje gång. Det var tio år liksom. Och så var han borta. Jag antar att han hade gått på toa någonting innan också. Hoppas jag. Liksom. Men det var ingenting som jag hade märkt. Men nu vaknade jag och han är borta. Och jag fick panik. Jag blev jag, jag, jag, jag helt galen. Alltså jag, blev, jag, fick, jag fick hjärtstillestånd tror jag en halv sekund. För att jag, jag trodde att han var borta. Jag tror han hade stuckit. Jag, liksom, jag, jag, jag såg inte Theo, jag såg inte hans ansikte. Han satt, alltid, han satt liksom bredvid mig, bredvid sängen på en stol hela tiden. Och nu var han borta. Och så, så tittade jag upp lite längre och så såg jag en barnmorska som stod och skrev på datorn lite längre bort. Och så precis då när jag tänker, hinner blixtra förbi huvudet på mig så här: Hjälp. Liksom. Han inte ens få ut ord ur munnen utan bara så här: Hjälp. Var är han? och då hör jag att han spolar på toa och kommer ut och då, och det var, och det var, men jag kommer ihåg det så himla tydligt att jag fick verkligen panik han kan ju inte vara borta nu han kan ju inte nu skulle du ju inte till sticka men han kan ju inte vara borta nu han kan ju inte ha gått ner till bilen nu liksom det sådär. eller vad kan ha hänt ja men du vet ehm. spolar vi fram lite Ja, ja. Um, jag kommer ihåg? Um, jag ligger och kryssar som tusan ja, och hamnar i jätte just det, hamnar i den jättejobbiga i inställningen. Um, var, var du medveten om att du var i en ställning som du helst inte hade velat vara? Ja. Det var jag medveten om. Det var det så himla, det var så himla jobbigt liksom. Det hade jag blev så där jag orkade liksom ingenting jag orkade inte jag orkade knappt säga att Men, så här vill jag inte ligga eller liksom sätt mig upp eller hjälp mig upp eller någonting jag orkade inte ens säga det jag, bara, så här, Men, jag lät lätte typ hända allting för det var så slut mm. um, och det var, det var liksom inte tal om att hjälp mig upp nu det var bara så här, nu, nu är barnet på väg ut liksom nu spelar det kanske inte så stor roll om jag ligger eller sitter. Nu ska det bara ut liksom. Ja, um, Men, det var, vad som hände då var när jag sjönk ner så där långt i sängen var att jag upptäckte att det var någonting som brände på ryggen. Och jag var helt övertygad om att jag hade fått ett liggsår. <laughs> det var någonting som var så fel liksom. Jag har ett sår på ryggen. Det är någonting, ett lakanet som har knölat sig. Det ligger en kardborre, sitter en kardborre på något sätt på, på tröjan eller så här, Vad är det som en kardborre, kardborreband menar jag. Vad är det som bränns liksom? Ehm. Um, jag vill säga det att eh uh, ja, jag lyckas få, få ur mig på något vis att det är någonting som bränns. Och jag, så jag kände så här, oj vad det bränns och så bara, åh oh, Christa, oj oh, vad det bränns. Alltså det gjorde så ont och jag glömde helt bort att tala om det för barnmorskorna. Så jag bara fortsatte att känna att det gjorde ont. Mm. Liksom. Alltså ja, det brände verkligen i skinnet. Vad var det? Ja, Jag ska, jag ska hålla det på halsen. Fast du berätta att det brände väldigt mycket. <laughs> Då hade de inte tagit bort den här tänds TNS-maskinen Utan den här ryggplattorna, de här två ryggplattorna som sitter, de ska alltså sitta precis. Ja, svårt att förklara, I ländryggen liksom. Ja, ja. Så jag låg på dem. Då, sätter de fast dem direkt på huden? De eller? sätter fast dem på huden, jag tror jag. vet vet inte om de tejpar fast dem eller någonting. Men och det är ju någonting på de här på något vis som skickar ut, eller inte impulser, som skickar ut pulser. Ja. ja. Eh, och jag tror att det är som små Jag vet inte, jag, fick, jag fick en känsla av att det var små piggar mm. För det var verkligen Någon som hade tryckt ner något hårt Och sen bara rispat till Och sen låter det vara mm -hmm. Typ en spikmatta Och, bara, och sen det så här Gnissa <laughs> Så jag sa Bräns Såhär helt borta i huvudet liksom eh, Och då lyckades de få upp mig Lite grann så här. På sidan och så rutsch, rutsch, kände jag kände att de så här drog bort det. De tog bort det. Och det var bara. Det var, ja, det var lite som att komma till himlen liksom. För det gjorde så ont innan. Och få bort smärtlindringen. Ja, precis. Få bort smärtlinjen igen. Det var, det var tidigare <laughs> Nej, men då hade då, den var ju inte igång då utan de hade ju stängt av den men de hade bara glömt att ta bort plattorna liksom. Mm, jag förstår. Ja, förstår ehm. Sen. Sen rullade du liksom på då, herregud. Så födde jag barn. Eh, jag. Eh, alltså, ja, Theo satt ju bredvid mig. Och jag tror jag aldrig haft så intensiv ögonkontakt med någon tidigare. Det var liksom. Det var lite som att jag ville skrika med ögonen. För jag, jag, försökte, jag försökte verkligen få ur mig. Eh, smärtan som det var att få ut barnet. Den försökte jag få ur mig genom ögonen, kom jag ihåg. För jag, jag, var, jag var helt liksom. Jag hade naglat fast mig i Teos ögon. Mm. Det var liksom. Jag behövde inte skrika. Jag behövde inte. Jag, <går> det här och ner med hakan och allting som de säger. Det, det Den grejen körde man ju på liksom. Men det var just att. Jag naglade fast mina ögon i Teos och det funkade simla bra. Och sen så höll jag ju hans hand ganska hårt också. Man blir ju ganska stark när man föder barn. Och jag kommer ihåg att att det som min, min röst hade kunnat göra gjorde jag med min, mina händer och mina ögon. Ja, flummigt. Men det var typ så. Jag, var så här, jag höll jag honom i handen. Jag tror att jag höll honom i armen också. Och sen så hade jag liksom jag var helt alltså jag såg helt galen ut jag såg helt jag såg helt ja för Theo han var så där wow liksom nu mm. nu jäklar här Ja, det låter jävligt coolt ja. ehm. och så märkte jag att nu är det på gång för nu då kom det in fler barnmorskor de drog fram datorn närmare mig så att de kunde stå och anteckna under tiden och de tände lamporna. Och de så här, ja, som När man sitter i en gynnsstol så drar de ju ner lampan närmare för att kunna se bättre. Mm. Och det gjorde de nu. De drog ner en stor lampa så här som de, typ som de har hos tandläkaren. Mm. Så drog de ner den. Eh, och de tände upp alla lysrör. Och jag var så här. Hade jag haft röst då hade jag liksom. Med, alltså, släck släck lamporna herregud det kommer ett litet barn från magen liksom. det, det är inte schysst mm. hade du för Jakobs skull ja, att ha det, ja, liksom, ja, ja släck alltså, ja, jag förstår ju att de gör så ja. jag förstår ju verkligen det för att de vill ju göra sitt jobb och de vill ju, deras uppgift är att få ut barnet mm. och ja, att jag ska må bra liksom. Mm. Men ja det kommer jag komma ihåg till. Nej, nästa gång. Liksom. Men ja tänd, alla lysrör som bara blinkade till och så Jag frös. Och frös. Och de hade fönstret öppet. Och det var säkert inte kallt där inne. Jag hade säkert feber. Jag trodde För att de andra var ju normalt klädda. Liksom. Och släppte in frisk luft där. Och jag tyckte liksom att Ligga och födda barn i det här ljuset när man fryser. Hur är det för barnet liksom, att komma ut i kallt och ljus? Alltså, oj. Oj. Nu ringer telefonen. Ja, hörru. pausar vi. Kör vi igång. Yes. Nu är vi igång igen. Ni befinner er alltså nu i, i de självande sista minuterna ja, innan. Precis, precis alltså... Um, det Måste jag Komma tillbaka här Till förlossningen Till BB, till rummet jag Ligger i foster Nej, jag inte i fosterställning <laughs> Gud vad roligt Om jag hade det Ja. Det, är, ja, det är en ny teknik Varför ja. inte? Ähm, <skratt> äh, jo, just det Du drar ihop sig Eller du gör det inte alls, det öppnar sig jättemycket <skratt> <skratt> Men i alla fall De, ja, de tänder alla lampor Och, där, där, där, och jag, blir, just det. jag blir lite besviken på det Mycket besviken Tycker att det känns dumt komma ut i den där extremt ljusa och kanske ganska svala luften. Känns ju kanske inte som så här något jättelockande tycker jag. Tänk att lägga till ett vandbad med ljus tända och sen bara pang, nu ska du upp i kylan. Mm. Jätteljust. Eller typ, ja, men vakna och det är jätteljust liksom. Mm. Bara en sån sak. Um. I ett köpcentrum med massa folk. Ja men precis. Och massa ljud och du är helt... Ja. Inte så kul. liksom. Sen hade jag väl kanske inte så jättemycket kraft att tänka på det. Det var väl en ganska liten grej efter ett tag. Tyvärr. Men sen så gör det så ofantligt ont. Och jag tror att jag ska brinna upp hela jag. Vilken otroligt cool grej. Liksom. Ja. Att, att, att, man, gör, att man gör det där. <laughs> um, jag kunde ju aldrig i min vildaste fantasi föreställa mig på långa vägar hur det skulle kunna kännas. Och, nej det går inte. Nej. Och att, och att man krystar mot smärta. Eller ja. Att man använder sig av smärtan för att krysta bort smärtan. Ja. Att tänka att man ska krysta bort smärtan. Mm, tänkte du så? Ja, mm. och det var också det jag fick guidning om. Liksom. Använd smärtan, krysta bort smärtan. Använd smärtan. Um. Och så känns det ju också lite som att... alltså, För det jag kommer ihåg att de hela tiden för på försökte påminna mig om att jag ska hålla ner min, mitt bäcken. För det gjorde så fanligt ont att jag sköt upp mitt bäcken i luften den här tiden. Mm. För jag hade en föreställning om att om jag tryckte upp mitt bäcken i luften så skulle det göra mindre ont. Jag ville nog få in barnet igen. Liksom. Ja, ja. För att ja, men det, gjorde, det skulle göra mindre ont. Jag ville ju självklart inte få in barnet igen. Men, men känslan var att om jag trycker upp mitt bäcken så Mm. Kommer jag kunna få bort det där onda lite grann? Ja. <laughs> um, och det blev jag hela tiden min om. Ner med bäckenet. Försök att få ner bäckenet. Ner med bäckenet. Um, uh, så det, det var en liten kamp i mig. Att jag visste liksom. Ner med bäckenet. Liksom, du, ska, du ska ut. Du ska inte in. Använd smärtan liksom, hela tiden. Mm, mm, liksom. Ut, ut, ut, ut, ut. Och sen den här grejen med att man tar i liksom. och man, har, man kan inte föreställa sig att man har så mycket krafter. Och sen när man tror att man har tagit i så mycket som man bara kan så upptäcker man liksom, men det här räcker ju inte. Jag måste ta i ännu mer. Mm. Och så gör man det. Och så fixar man liksom att ta i dubbelt så mycket som man kan. Mm. Och det är ju helt galet För att när jag, det var fler, Under flera kryst Riktigt så där uh, I det självande liksom mm. Smärtan Så var jag helt övertygad om att jag inte skulle kunna ta in någon mer mm. Och de Ja du är en stark kvinna sa de hela tiden till mig Och jag sa men håll käften nu vet du väl Nej, förlåt <laughs> <laughs> Nej men det var, det var ju min jag har ju nästan hela mitt liv varit det, min, min egen känsla Med mig själv att jag är stark ja. Liksom Jag har hela tiden haft bilden av, Om att jag är ganska kraftfull som mm. person mm. Och Så det var ju inte Alltså visst klart var peppande Men det var ju inte något sånt här Wow, liksom, jag är stark och, Sådär mm. det blev, Jag blev ju inte jättestark jätte av det Som jag hade kanske kunnat bli Men det var ändå pepp peppande ord och det var bra. Jag tyckte att de använde sig av rätt, liksom, för jag kände mig så här. Ja, jag fick bekräftelse, liksom, på mm. att jag fixade det hela tiden. Det var skit. Det var väldigt bra. Um, och ut kommer det där lilla huvudet. och jag, liksom, försvann. Uh, vad menar du? Jag tappade alla mina krafter. Mm -hmm. När jag hade fått ut huvudet så hade jag ingen, ingen mer kraft. Um, och just det, de satte sådana här små elektroder på, på Jakobs huvud också. Innan huvudet kom ut så att de små elektroder på huvudet. Mm. För att de ville kolla då hur han modde. Och det tyckte jag var lite nojigt. Var det för att mäta hjärtljuden? Jag... En sån grej? Eller ibland gör de nu tester och kollar sig socker. Nej, jag tror att det var för att mäta hur, hur, om han var med liksom. Om man var stressad och sånt? Ja, jag tror det. Och jag fick, jag fick inte intrycket av att han var det för det var ingen så här, nu måste han ut. Det var inget sånt. Utan de, men, men, jag, men jag tror att de var lite på sin vakt. Eftersom men det var uppförsbacke och jag var så jäkla slut. Ehm... Liksom. Ja. Um, så de var lite sådär uppmärksamma på det. Förstod jag det som. Men i alla fall, när det här lilla huvudet kommer ut då tar de, tog de jag tror att de tog bort elektroderna då. För att han satt kvar ganska ganska länge, kanske man inte kan säga. Men han satt kvar lite för länge tror jag. Vad, vad som egentligen kanske är jättenyttigt. För att de sa det så där. Och på nästa så är han ute. Och jag bara så här, men nästa det, det kommer ingen nästa. Jag, jag hade inga krafter. Jag hade inga verkar. Det var liksom... Det var, hände ingenting i min kropp. Kom tog, det inga verkar? Det, det kanske gjorde, men jag vet inte om jag kunde använda mig av mm. dem. Jag hade liksom inga krafter kvar. Nej, det var så. lite som att... Det, jag blev ja. I efterhand kan jag känna så här... undrar om jag blev lite lat. För att det värsta var över. Och jag blev lite så här... Uh, snälla, nu är jag klar liksom nu har jag gjort det där nu kan ni få ut barnet lite grann så mm. um, så de hotade mig lite grann <laughs> nej de hotade inte men de sa det att nu, nu måste den ut nu kommer vi sätta det här eller ge dropp eller vad de nu skulle göra och då fick jag ju krafter då mm. tjoff liksom då, då, kom ju, då var det jättelätt att få ut honom då var, ju, då var ju huvudet redan ute. Mm. Men, men just, uh, just det där att jag inte riktigt förstod var jag fick krafterna ifrån. Det, ja, ja, men det men det var ett bra hot. Det var bra. Ja, men det var, du, du, du fick väl ut honom på ren en Ja, en, precis, kanske. precis. Men jag kan ja att använda sig av de här att använda sig av, av, av styrkan man får för att det gör ont. Det har ju ganska galet att det är så- men det är precis så det är liksom. Det gör så ont så man måste bli lite aggressiv mot det onda liksom. mm. Man måste ge tillbaka lite grann. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag tror det. <laughs> ja. Att, ja. Det är lite som man säger. Det var någon som, någon som sa till mig att eh, om man bränner sig- eh, till exempel på, på en platta eller om man bränner sig ja, på någonting som är varmt så, vad ska man annars bränna sig på ehm, så kan man bränna tillbaka om, om du har bränt dig på spisen då sätter du dit handen så nära som möjligt igen utan att skada dig själv men bara så att, så att såret eller där du har bränt dig får känna värmen och vad händer då? Ja, men du, man, man, bränner man, man bränner tillbaka för att lindra smärtan. Man får inte samma brännmärke, brännskada. Man får ingen brännblåsa. Utan det, det är som att man chockar skadan genom att, ja, men typ, bränner du dig på en brännnästa så kan du ta brännnästan saft och smeta på där du har bränt dig och så lindras det. Ja typ samma Lite princip samma ja. Jaha, istället, istället för att typ så här, skölja fingret under kallt vatten för då mm. bara blir det ju en blåsa mm. man ska skölja i sånt för att det är vatten för att inte chockera för mycket mm. för det är just skillnaden mellan varmt och kallt som gör att det blir en blåsa mm. för skinnet bara foff liksom. mm. eh. så jag tänker mig att det är någon, någon sån effekt att ta i mot smärtan det är ju, det är ju absolut det sista man vill göra får man ont så vill man ju rymma mm. liksom Ja, fan. Man, ja. Ja, ja, jag ja. drar. Ja, precis. Ja. Det, det är ju liksom det första man tänker om. Om det är någonting som är ont, då tar man undan. Liksom. Mm. Men där ska man stanna kvar och det så här, ge tillbaka. Ja, våga vara i det där. Ja, det, precis. Det är ju den stora utmaningen. Ja, precis. Men han kom ut i alla fall. Han kom ut, herregud. Och, vad? och du fick du upp honom liksom, så där på magen? Nej. Jag tror inte jag fick det. Men ja, du hade ju huvudet tröja. Du hade tröja i vägen där. Ja. Nej, jag hade, jag hade ju fått bort... Ja, jag ju fått bort min... Hade, ja, det vet jag ju. Jag låg där med vit sjukhusskjorta. Um, nej, jag, jag, om jag ska vara helt ärlig så kommer jag inte exakt ihåg när jag fick upp honom på magen. Det, alltså, det var väl inte sådär att de sprang iväg med honom. Men um, jag kommer inte exakt ihåg när jag fick upp honom på magen. Men jag kommer ihåg jag har ju kort på att han ligger på magen jag kommer ihåg att han ligger på magen men det jag kommer ihåg tydligast faktiskt det var att jag var lite rädd för att jag kände mig så svag jag kände mig så slut och, och sådär så att jag vågade nästan inte ha honom på mig, hos mig Ja just för att jag var, jag var rädd för att jag vet inte om jag var rädd för att göra illa, alltså så direkt men jag var, rädd, jag var nog lite rädd för att tappa honom eller för att lägga mig på honom eller för att vara... Jag var rädd för att vara klumpig. Mm, men du hade förlorat massa blod? Jag hade förlorat jättemycket blod. Eller, det var, det jag, hade för, ja, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket blod det var då, men jag förlorade mycket blod i alla fall under, under förlossningen. Så du blev liksom väldigt svag när jag blev när var? Ja, precis. Mm. Jag fick blodtrycksfall någon gång sen också. Jag förlorade mycket blod under själva Vad heter det ut? Utdrivningsskedet. Jag glömmer alltid bort vad det heter. Utdrivningsskedet, så förlorar mycket blod. Mm. Sen är det så att barnmorskorna föser upp en mot toaletten och vill att man ska gå och kissa för att, för att kroppen ska fungera normalt. Så jag fick idoga på minnen om att gå på toa. Och jag kom ingenstans. Det här var ju lite senare såklart då, men men det som hände då var att jag förlorade blod även på toan. Ah okej. Okay. Jättemycket blod, jag svimmade där inne också. Fy, fy, fy. <laughs> um, och det var två liter eller två och en halv eller något sånt där. Det var omkring två liter. Men gud det... Jag tror att jag nu kanske jag ser helt fel. Men, men nu går då jag, så jag, så jag, så de dåliga, dåliga medicinska kunskaperna fram. Men jag, jag fick fan att man bara hade typ tre liter blod i Ja men det kroppen. kanske man ja, Jag kanske ser helt fel. Nu Ragnar, nu klipp bort det här. Ja, det. Vi, vill, vi vill inte verka som idioter. Jag vet inte hur mycket blod det finns i kroppen. Nej. Du, ja, du, jag förlorade en massa blod i alla fall. Uh. Jag förlorade jättemycket. Och jag kommer ihåg att, att jag var nervös för det. För det uh. blev sådär. Men det här, det, det, och eftersom jag inte hade ätit så hade jag liksom inga, inga att ta krafter ifrån. Så att det jag fick sen var ju liksom... Jag fick ju broccoli, jag fick ju dropp. För att jag var så svag. De, jag fick ju vatten bara. Eller något speciellt ja. vatten. Så. Jag fick ju inget bloddropp. Men, för det behövde jag inte. Nej, men någon närings... Men, jag, men jag, var, jag, kände mig så, jag kände mig nog mycket, mycket svagare än vad jag eh, verkade. För jag kommer ihåg att de var så här, upp och kyssa mig. och hoppa. Hopp, och jag sa, ja, fast jag kan inte resa på mig. Mm. Och Tio, han fick ju ta Jakob väldigt mycket. Och det tycker jag en sak med det som var lite synd nu att de inte, jag vet inte, jag vet att Theo kände sig ganska äh, lite, men, han inte handlingsförlamad men han, han men han visste inte riktigt vad han skulle göra. Han kände sig osäker, liksom ja. första gången man, ja men där Och jag kan inte riktigt vara där, där jag ville vara, ja. den jag ville vara. Um, så att han, jag tyckte att han fick ganska dålig hjälp. Hade han behövt liksom bli lite stöttad? Ja, men lite mer. Det kändes som att det var någon tant... Tant, ursäkta. Det var någon äldre barnmorska som kom in dit och, och hjälpte. Men det var så här, ja, ska ni inte ha barnet hud mot hud så måste ni klippa på honom. Och då var så ja, men självklart, men hur ska, hur ska vi kunna tänka på det i det här? Och hur ska vi veta det första gången? Mm. Alltså, vi han det var svårt tycker jag för dem att förstå att vi kanske behövde lite mer hjälp även efteråt än vad vi fick. Ja. Det kändes som att jag upplevde att vi kanske blev lite lämnade. Mm. där. Och sen kom tyvärr inte amningen igång. Han, han, försökte, han försökte amma men det funkade inte. Det funkade inte. Han fick i sig lite grann. Men, men, ja, oh ja, det var ju liksom det jag höll på med det hela tiden. Efteråt där innan vi åkte hem. Det var ju att han skulle få amma. Det var ju, det var ju grejen att. När barnet ammar ordentligt. Om allt annat funkar. Barnet ammar ordentligt. Då är det, så här, men då är det klart att det kan åka hem. Mm. Han ammade inte ordentligt. Jag var inte orolig för det. Jag vet inte riktigt varför eller ja, orolig var jag ju för jag bad om hjälp jag var inte så pass orolig att jag kände att det var ett problem tror jag ingenting som gjorde att jag inte ville åka hem för vi åkte hem mycket tidigare än vad man brukar mm. Hela, vi, när åkte, åkte vi åkte hem hur, hur åkte vi hem åkte vi hem efter, dagen efter på eftermiddagen ja för vi sov där en natt mm, jag tror det ja, vi åkte hem på dagen, dagen efter på eftermiddagen där i eftermiddag vi hem. För då hade, hade Jakob fått gå igenom läkarundersökning där. Och de sa att ah, men han, han, han ser ut att vara bra. Liksom. Han är frisk och krig. Han, han, han tittar fortfarande och han, han reagerar på det han ska. Liksom. Mm. Så då, då sa de att vill ni åka hem nu så får ni det men vi rekommenderar att ni stannar. Annars så får, ni och komma till, ja, men får man åka till Avesta och läkarundersökningar och vi bara kände att nej men, vi vill hem till vårt ja. mys och kryp liksom. kryp in det, ja, det, var, det kände vi båda för jättestarkt liksom. jättestarkt så vi åkte hem tidigare mm. Mm. men Jakob hade <clears throat> Jakob hade gulsot när han kom ut eller, han hade inte gulsot. Han hade väldigt starka tendenser till gulsot. Det var precis på gränsen. Så att vi fick åka den första veckan som Jakob hade fötts Så fick vi åka till Avesta. Varannan dag för att mäta hans gulsot. Just det. Och det, det var ingen fara. Det gick bra. Vi, vi såg till att göra det som hon de sa åt oss att göra. Vi, vi försökte ha honom i, i liksom dagsljus mycket kanske inte direkt solljus så, men klar klar klar himmel ska vara liksom. och vi lånade hem någon, någon sån här ljusterapilampa och hade i sovrummet som vi drog på på hög volym och det. låg där inne med naken Jakob i sängen och och, och med honom och hade honom med en lampa höjde lampskenet så att han klarade sig fint han klarade sig jättefint och det var varje gång de mättes så det var ju en fara men vi var tvungna att komma tillbaka tills han låg under en viss gräns utom, mm. utom fara eller utom risk och det tog vanligt vanligtvis kanske det tar och tar åka till Alastad? ja, vad tar det? Mm. 35-40? Ja, nej 40 kanske äh, jag tror mm. Mm. och det tog <coughs> första gången vi åkte till Amestad, det tog det från att vi åkte till att vi kom hem så tog det fyra timmar det är lika längre än vanligt Och vi åkte dit På läkarundersökning Mätte gulsotten gullade man är ju så försiktig När man är ny med en sån här liten skrutt man, man är ju så oh, Man vågar ju knappt sätta på strumporna Så det tog lång tid allting Så fyra timmar Tog det på sig ja, En timme mindre kul. varje dag När vi skulle åka Ja, medan ni liksom växte in. Ja, precis. Medan ja, men. vi lärde oss att han inte går sönder när vi sätter honom i bilstolen och sånt. Och så ska man ju stanna och amma 17 gånger också. För där hjälpte de oss med amningen. Där fick vi en sån här amningsnapp. Just det. Som man sätter på, på bröstvården. Och så fick han tag på bröstet. Och amma, amma, oh, och amma, och amma, och. Så en eftermiddag så ammade han fem timmar i sträck. Tog han igen? <laughs> ja han tog igen, herregud. Han började amma klockan fem och slutade klockan tio. Och under tiden så var jag ner hos mina föräldrar. Och där började han amma. <laughs> och sen gick jag hem. Han ammade fortfarande. Och sen han släppte bröstet för klockan tio. Det är otroligt. Ja, det, det är verkligen... Konst, och det var konstant också. Han sover säkert också under men det var han satt kvar. Gulligt. Ja. Herregud. Sorry. Ska vi börja runda, runda av, kanske? Ja. Det är, tack så jättemycket, Malin. Du har delat med dig. Ja, Tack ja. själv för att jag fick berätta. Jag blir helt fascinerad över hur mycket man minns en, en det taget sedan. Ja, verkligen. Jag tycker att jag minns bra. Ja. Jag skrev, ner, jag skrev ju min förlossningsberättelse. Mm. Men jag vet inte. Jag tror att jag skrev ungefär det som jag har berättat nu. Ja. Men det är ändå. Det sitter verkligen kvar i kroppen. När man minns tillbaka. Men det är ju typ, alltså typ det mäktigaste man är med om. Det är det. Verkligen. Så det lämnar den inte i första dagen. En sån kraft, kraftfull upplevelse. Precis. Och sen, ja, visst är det också att det är första, första gången. Liksom. Mm. Det, ja. liksom Men du har du något tips till någon som ska föda barn? Oj. <hör> ja. Jag skulle, någonting som jag tipsade mig själv om höll jag på att säga, men det är bara att tro på dina egna krafter. Alltså, tro på att du kan föda barn och tro på att din kropp vet hur man ska göra. Och tro på att att den säger ifrån om, om det blir jobbigt för den Den säger verkligen ifrån. Sen, sen är det en hårfri gräns vad man själv orkar och vad man först, eller, Och vad kroppen faktiskt klarar av. Men man orkar man klarar att orka så mycket mer än vad man tror. Och då säger jag inte att man ska göra saker bara för att man ska orka. Men just att föda barn utan, utan, utan de typiska hjälpmedlen går, går jättebra. Bara man har förberett sig. Mm. Skulle jag säga. Mm. tro på sig själv. Tro på, tro, på, tro på att du har ett barn i din kropp som din kropp klarar att få ut. Annars, mm. annars är det inte meningen att du ska göra det. Mm. Tror jag. Jag fattar. Det är min, det är, det var. Så tänker jag om att föda barn. <kör> det är bra tips. Är det något mer du tänker på att du skulle vilja säga? Ja, jag kommer inte kunna somna på ett tag, tror jag. jag, känner, mig, jag känner mig helt liksom upplivad av att prata om sånt här. Det är så ja. roligt. Ja, man kan ju prata mycket mest. av denna podcast. Ja, precis. Och sen, ja. Det är otroligt intressant. Du har ju, alltså, jag har ju. Vi känner ju varandra ganska väl. Mm. Och jag har ju jag inte hört förlossningen riktigt så här. Alltså, det det var, nej, det var nytt. Det var det. Ja, så alltså, det var verkligen en väldigt spe spe spe speciell upplevelse. Det känns superhärligt. Kommer det fram liksom detaljer? Eller? Ja. Ja, ja. Lite mer, alltså lite så här att helhetsbilden blir tydligare. Ja, just det. Alltså, att jag, men jag visste väl det. Alltså, när ni åkte in. och... Mm sådär, lite här detaljer. Men nu har en jättefin helhetsbild. Ja. superkul. Ja, Jacob igen. Nu knackar det. Men du, det rundar av. ja, ja. Tack. tack! Tack för att jag fick berätta igen. Ja, tack för att du gjorde det. Det var superhärligt. Hejdå! Hejdå.